Хмарний ковчег День 365 Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що насправді означає рій човників на орбіті, сказав відомий астроном і популяризатор науки Док Дюбуа. Він самовисів висів у невагомості в центрі човника-2, наразі пристыкованого до міксі. На ньому був гермокостюм, відчеплений шолом якого він тримав під пахвою. Він говорив в одну з інтегрованих у човник камер, сподіваючись, що десь є комп'ютер, який це все записує. «Знято», – сказав Дубас. Тоді трошки скомфузився. Зараз він сам знімав і монтував відео, тому щойно він сказав знято собі самому. У космосі не було знімальних груп, фотографів, помічників продюсера чи гримерів, які його супроводжували. Йому так навіть більше подобалось. Але чого йому насправді не вистачало, то це принаймні ще однієї людини в цій кімнаті, яка могла б реагувати на те, що він каже. Йому потрібна була Амелія, щоб вона просто мовчки хитала головою або кивала. Натомість він просто спробував уявити, що одного сонячного четверга розмовляє з дітьми у її класному кабінеті у Південній Посадині. Тоді спробував поставити себе на їхнє місце і знову прокрутив сказане в голові. Що насправді означає, звучало скептично. Наче все, що він досі про це сказав, було повною харнею. А на орбіті насправді не було потрібним. Усі знали, що вони на орбіті. Сьогодні ми поговоримо про те, як воно – «матерій човників», – сказав він. У нормальному просторі, як от на Землі, ми використовуємо три числа, аби пояснити, де щось міститься. Ліво-право, зад-перед, верх-низ. Вісі х, у та Z, як ви пам'ятаєте з уроків геометрії у старших класах. Виявляється, на орбіті все працює не зовсім так. А тут нам потрібно шість чисел, щоб точно визначити, на якій саме орбіті перебуває об'єкт, як от човник три – для безпосереднього положення, а ще три – для швидкості. Якщо у вас є два об'єкти, у яких збігаються всі шість координат, вони перебувають там само. Просто зараз мої шість чисел дорівнюють шістьом числам човника, в якому я зараз перебуваю, тож ми разом рухаємося крізь космос. Проте якщо одне чи кілька чисел моїх координат зміняться, зміниться і наш відносний рух. Добасу зав'язав із собою невеличкий балон зі стисненим повітрям. Звичайне пристосування, яке використовують електротехніки, аби здавати пилюку з деталей, із якими вони працювали. Він скерував його вниз у напрямку човника і натиснув кнопку. Повітря, вириваючись, зашипіло, а Дубас почав рухатися вгору до парадних дверей. Він підняв руку над головою, щоб погасити свій рух об передній торець, а тоді повернувся до іншої камери. Добре, це була його третя спроба, і повітря вже почало закінчуватися. Я не можу відлетіти далеко, замкнений в обшивці човника. Але уявіть собі, що було б, якби я не міг зупинитися, якби я був у відкритому космосі, і летів би собі далеко-далеко. А що нам у першу чергу повідомляє орбітальна механіка, то це, що жодні два об'єкти в космосі не можуть мати однакових шести чисел. За винятком ситуації, яку я вам щойно продемонстрував, коли я перебував всередині порожнього човника, і в нас був спільний центр тяжіння. Човник чи будь-який інший об'єкт, що є біля лівого борту міксі чи біля правого борту, з боку зеніту чи надиру, збоку з боку носа чи корми, за означенням має їхні координати. Він перебуває на іншій орбіті. І нею він і рухається. Доба сподумки переглянув свої нотатки. Тут він мав намір детальніше описати природу такого руху. Якщо об'єкт на вищій орбіті, він відстане. Якщо він на нижчій орбіті, рухатиметься швидко. Якщо він буде з одного боку або з іншого, то почне відхилятися доцентрово, чи відповідно від центрово у цьому 93-хвилинному циклі. Тільки якщо об'єкт міститься прямо перед станцією чи прямо позаду неї, його відносна позиція залишатиметься незмінною. Але це, подумав він, краще відкласти до наступного відео і додати туди більше графіки. Краще переходити до суті. Мораль цієї байки? У космосі не існує такого поняття, як політоформації. Фізика змусить два сусідні об'єкти зближуватися чи розлітатися. Якщо ви хочете зберегти задану формацію, як то рій, у вас є хіба два варіанти. Фізично з'єднати всі човники докупи, щоб вони стали одним об'єктом, або використовувати реактивні двигуни для коригування траєкторії. Був іще один варіант – вишукувати їх зачком, але це не надто скидалось на рій, тож поки що він про нього не згадував. Уже за кілька хвилин після того, як це відео опиниться на ютубі, на нього накинуться розлючені коментатори, вказуючи на його помилки і звалюючи все на його нечесність, некомпетентність і або всесвітню змову. Останнім завданням було записати начітку, яка бійшла поверх зйомок із тренування човнярів у масштабних індустріальних відеоаркадах, зібраних спеціальності єю метою в місцях на кшталт Г'юстона чи Байконура. Цього неважко навчитися. Будь-який геймер зможе зрозуміти, що й до чого, за якихось декілька хвилин. Ось запитайте цих молодих човнярів, зібраних тут із цілого світу, які відточують свої навички пілотування човника у цих деталізованих симуляторах. Більшість часу, звісно, човники летітимуть самі собою на автопілоті. Проте якщо виникне така потреба, ці юнаки та дівчата будуть готові до всього. Що ж, завдання виконане. Він під'єднав свій планшет до безпровідної мережі човника, де витратив кілька хвилин, перекидаючи відеофайли, які трохи згодом ще належало відредагувати. Розладівши своє зображення на стоп-кадрах, Дубас жахнувся з того, наскільки округлилося його лице – типовий симптом нульової гравітації, коли тіло тренується перерозподіляти рідину в тканинах. Тут це було знакою новачка. Дубас перебував у космосі вже шість днів. Сьогодні був саме A+,1.0 – рівно рік від того дня, коли він стояв у Атеніумі, спостерігаючи, як розпадається місяць. Човник-2, уже застарілий порівняно з іншими моделями, зараз був пристокований до найдальшого кінця пацючої труби на причальному сегменті великої ферми. Рано чи пізно його використовуватимуть для складування припасів чи як спальне приміщення. Дубас виліз через шлюз і заходився повзти униз пацючою трубою. Як він уже затябав за останні дні, це займало деякий час. У цій трубі ледве вміщалася худорлява людина у поліостровому комбінезоні. Людина ж середньої статури в гермокостюмі мала буквально продиратися вперед. Та все ж це було легше, ніж тягнути порожній скафандр позаду себе, чи штовхати його перед собою, скидаючись на космічного вбивцю, котрий прагне позбутися тіла. За кілька хвилин він досягнув вузла, що розміщувався на центральній вісі, міксі, де було більше місця, аби розвернутися, і почав знімати з себе костюм. Це не був повнокомплектний скафандр, який зі своєю величезною системою життєзабезпечення, прикріпленою до спини, в трубу жодним чином не поміщався. Це був звичайний комбінезон із шоломом на кшталт тих, які носять пілоти-висотники. Він не був герметичним, тож користь від нього хіба як від костюма. Зате вилазити з нього ціле змагання з з скупою лайки безладного руху в просторі та ударів об стіни. І от у найбільш підхожий момент він відчув, як хтось сильно смикнув його ззаду за комір. Тепер комбінезон сунувся настільки, що Дубас міг стягнути його нижче і вивільнити руки. «Дякую», – сказав він. А тоді озирнувся і побачив знайоме обличчя, яке запитально на нього дивилося. «А ти не занизький низький для штурмовика?» «Мойро», – запитав Дубас. Йому довелося вхопитися за стіну та розвернутися, щоб краще її розглядіти. Окуляри його під час реслінгу геть перехнябилися, тож він знову насунув їх на ніс. То була таки вона, з явними симптомами місячного лику. Востаннє він бачив доктора Мойру Крев під час оголошення на Крейтер-Лейк, де вона асистувала своєму наставнику Клеренсу Кравчу, лауреату Нобелівської премії з генетики, бідолашному гомику, якому випав жереб оголосити цілому світу про покликання лотів. Звідтоді Клеренс помер від раку в Кембридж-Гаузі, оточений біологічними зразками та науковими реліквіями, яким не судилося надовго пережити його в умовах зливи. Безсумнівно, ця смерть стала для нього благословенням. Тоді Дуба втратив сліди мори, але з усіх людей землі вона була одним із найочевидніших кандидатів на залучення до екіпажу хмарного ковчега. У ній текла західноіндіанська кров, тож її волосся, заплетене в дреди спалець завдовжки, непогано адаптувалося до невагомості, принаймні значно краще, ніж волосся білих людей. Місячний лик додавав кілька років до справжнього віку, але Дуба знав, що її зараз десь під 30. Хоч вона росла в Гопівському районі Лондона, все ж мала стипендію в престижній школі, а диплом магістра здобула в Оксфорді. PHD вона здобула в Гарварді, де працювала над проєктом із відродження видів. Її загальна харизма та ще чарівливий для вух американців акцент зробили її найвідомішою речницею цього проекту. Вона виступала на ТІД та інших публічних лекторіях, описуючи свої лабораторні спроби знову відродити кошлатих мамонтів. Після короткої мандрівки в Сибір, де вона працювала з російським нафтовим мільярдером, який хотів створити природний заповідник, населений раніше вимерлими представниками мегафауни, вона повернулася до Британії почала працювати з клеренсом. Це вже не вперше Дубас приємно дивувався раптовій зустрічі з колегою, яку негадано для нього відправили на міксі. Це завжди спричинялось до певних незручностей, пов'язаних з етикетом спокусливо було виявити радість і міцно обійняти цю людину що було б природним жестом у випадку такої раптової зустрічі десь на вечірці в Кембриджі чи на вулицях Нью-Йорка. Але ніхто з людей на міксі не опинявся тут із якогось радісного приводу. Та й сама Мойра була дещо відлюдкуватою, принаймні стосовно зберігання дистанції. А ще обійматися в невагомості значно складніше, ніж здається. Спершу треба спробувати наблизитись. Дебас розвів руки в сторони. «Обіймаю», – сказав він. «Вона зробила те саме». «Це так ви тут вітаєтесь?» – запитала вона. «Так, зокрема». «Мойра, ВПО я радий тебе зустріти». ВПО було абревіатурою для відкидаючої поточні обставини, що давно стала звичною для Фейсбука, Твіттера і подібних мереж. «Я чула, що ти сюди летиш», – сказала Мойра. «Але саме прибуття якось пройшло повз мене, бо я була страшенно зайнята». «Можу собі уявити», – промовив Дубас. «Поки я тут бігаю та піарю хмарний ковчег, ти, певно, займаєшся справжньою наукою?» «Я б радше сказала, готуюся до цього», – відповіла вона. Її великі карі очі, приховані парою дещо задроцьких протестильних окулярів, ковзнули в іншому напрямку від нього. «Це те, що вони називають передом?» – запитала вона. «Так. Ну, моє робоче місце настільки спереду, наскільки взагалі можливо, бо вони хочуть, аби моя лабораторія була прихована великим каменем – Емальтеєю. Саме так. І якщо ми туди дістанемось, я покажу тобі дещо з того, чим планую тут займатися». Я мала би запропонувати тобі горнятко чаю, тільки от не знаю, як його тут заварювати. Дубаса розвеселила її манера говорити. В Оксфорді вона була просто одержима, театром могла навіть стати акторкою. Добре розуміючи різницю між тим, як розмовляють пересічні лондонці, люди в її школі та в Оксфорді, вона досконало навчилася змінювати акценти для кращого ефекту. І з радістю гляну, сказав він. Я, здається, знаю, про який модуль ти говориш. Сам бачив його коли стикувався кілька днів тому і зацікавився. Дубас повісив свій комбінезон на стіну Мойриної лабораторії, і там він і висів невидющим спостерігачем, поки Мойра проводила екскурсію. Дубас, який ніколи не вирізнявся любов'ю до природничих наук, розумів далеко не все, що вона йому казала, але то було байдуже. Мати змогу розслабитися, поки хтось інший пояснював науку йому, це була дуже приємна переміна. «Ти знаєш про Чорноного отхора? запитала вона. «Ні», – сказав Дубас. «Гадаю, ти цілком можеш прийняти робочу версію, в якій такою буде моя відповідь на всі питання про біологію та генетику». 90% його раціону складали лучні собачки. Фермери вбили майже всіх лучних собачок, тож популяція чорноного отхора пала до поділки, коли їх залишилося лише семеро. І ось із цього поголів'я нам належало їх відродити. Ого, тільки семеро. Тож ви змушені були вдатися до інбридінгу? Туди йдеться про гетерозиготність, сказала вона. А це просто означає генетичне розмаїття всередині виду. Загалом таке розмаїття – це добре. Коли його не вистачає, починаєш бачити певні проблеми, які в нас зазвичай асоціюються з інбридінгом. Але якщо від плідного поголів'я зосталося тільки семеро, тоді це весь матеріал, із яким ви можете працювати, так? Не зовсім. Ну, Технічно, гадаю, так. Але, вдаючись до деяких маніпуляцій із генами ми можемо створити штучну гетерозиготність. А ще можемо позбутись деяких генетичних вад, які в іншому випадку перекинулися б на цілу популяцію. Ну що ж, сказав Дубас, зараз це точно нас цікавить. Якщо хмарний ковчег буде такий залюднений, як це планується, якщо люди летітимуть із замороженою спермою, яйцеклітинами, ембріонами і таким іншим, тоді з люстом, напевне, все буде гаразд. Ми матимемо достатньо стартового генетичного розмаїття. На цьому кораблі я працюватиму з нелюдськими популяціями Тобто, ну, ти, мабуть, чув, що ми плануємо вирощувати рязку для виробництва кисню. А це тільки початок простої екосистеми, яку слід розвивати і нарощувати, і яка впродовж наступних років має стати куди менш простою. Чимало рослин та мікроорганізмів, які ввійдуть до складу цієї екосистеми, культивуватимуться з напрочуд маленьких стартових популяцій. Ми ж не хочемо повторення ірландського картопляного голоду чи чогось такого, а ті рослини, які тут зростатимуть, передовсім повинні давати кисень. Тож твоя робота полягає в тому, аби зробити з ними те саме, що було зроблено раніше у випадку з чорноногими дхорами. Частина моєї роботи так. А яка інша частина? Бути чимось на кшталт куратора Вікторіанського музею. Ти ніколи не бував у Клеренса вдома, у Кембриджі. Ні, на превеликий жаль. Але доводилося чути, що його колекція просто неймовірна. Вона просто напхана опудалами птахів, коробочками з жуками прикрашена головами звірів на стінах, що їх добули ще якісь вікторіанські джентльмени у тропічних шоломах, роблячи свій скромний внесок у розвиток науки на далеких околицях імперії. Ми б нині не назвали їх науковцями, але вони були щиро віддані науковим ідеалам. Музеї були просто переповнені цими штуками. А Клеренс вигрібав їх звідти лопатою, особливо коли Едвіна померла і вже не могла йому цього заборонити. Ну а зараз я наглядачка в такому музеї. Тільки що всі зразки тепер цифрові та записані на отакі штуки. Вона показала на до ланцюжка флешку, що оберталась навколо її шиї. Або на наджорстких відповідниках. Вона вимовила цей технічний термін з недовірою та іронією в голосі, припускаючи, що їм із Міжнародною космічною станцією знадобиться чимало часу, щоби звикнути одне до одного. Але в загальних рисах ти цю історію знаєш. Я бачила твій виступ про це на ютубі. Вона перемкнулася на навпротид правдоподібну імітацію голосних, які Дубас на середньозахідний лад вимовляв трохи вниз. Ми не можемо відправити синіх китів та секвоїв в космос, а як би й могли, нам ніяк було б підтримувати їх у життєздатному стані. Але ми можемо надіслати туди їхню ДНК, закодовану в послідовності одиниць та нулів. Ти скоро забереш у мене на роботу, сказав Дубас. Чудово. Тоді я влаштую тебе на роботу до себе, сказала Мойра. Ця робота інтенсивна, як чорна що тож мені не вистачає чиєї допомоги. Я гадав, що там усе автоматизовано. Якби агент дав нам іще кількадесят років на вдосконалення технології генетичного синтезу, так би і було, запевнила Мойра. А зараз ми в цій царині виглядаємо як незграбні підлітки. Так, ми можемо взяти один із цих файлів, вона знову помахала флешкою, що висіла в неї на шиї. Можемо створити з неї ланцюжок ДНК, починаючи від найпростіших хімічних прекурсорів. Але рівень людського втручання в процес і досі сміховинний. Гадаю, це слід розуміти як доволі високий. Мій дідусь був родом з Ямайки і працював на флоті в моторному відділі одного корабля, сказала Мойра. Це таким побитом наша родина опинилася в Англії. Коли я була геть маленькою дівчинкою, він провів мені екскурсію тим кораблем, і ми з ним спустилися у моторний відділ, і там я побачила двигун з усіма деталями на показ. Та бісова штука була геть оголена. А люди повзали навколо неї з каністрами мастила, вручну змащуючи з'єднання і так далі. Ну, десь приблизно так ми зараз синтезуємо цілий геном. Але ж поки що, заважив Дубас, це все в далекому майбутньому, правильно? Так, слава Богу. Поки що ти сушиш голову над цілими і неушкодженими організмами. Так, саме так. Досі нелегко, але, здається, нічого неможливого. Мойра роззернулась. Модуль, у якому вони перебували, нітрохи не скидався на лабораторію. Усе було запаковано в пластикові чи алюмінієві контейнери, запечатано і марковано жовтими наліпками. «Пробач», – сказала вона, – «це видовище не дуже вражає. Нічого цікавого ти в цій мандрівці не побачив, правда ж? Як я можу допомогти?» «Блядь, дістань мені трошки гравітації», – відповіла Мойра, а тоді засміялась. «Як ти собі уявляєш роботу з рідинами в невагомості? Бо саме з ними повинна працювати моя лаба». «Мабуть, це тебе трохи засмучує», – припустив Дубас. Усе в коробках. Жодної тоді гравітації для роботи. Знаю, знаю, сказала вона. Я забагато плачуся. Вони ж переправлять це все на боло, хіба ні? Радше у третій тороїд, достатньо великий, аби симулювати земне тяжіння. Багато робочого простору, команда працелюбних човнярів». То це твоя поточна робота, хіба ні? запитала Мойра. Бути аніматором на ковчезі. Це був мій квиток нагору, сказав Дубас. Він відчував, як паленіє і почав обережно підбирати слова. Про який йому згодом не доведеться жалкувати. Усім нам потрібен був такий квиток. Тепер, коли ми заплатили за вхід, треба подбати, щоб усе тут працювало. Моера, мабуть, відчувши, що зайшла задалеко, промовчала і відвела погляд. А від сьогодні, сказав він, у нас залишився рівно рік.